Бо щоб бачити світ, треба мати котячі очі, Котрі дивляться вночі. Не на світ, а на це, що ти бачити хочеш. А дивитися треба через лупу чи окуляри, чи очка. Або, як Пікасо, крізь утробу своїх жінок, Дівиць і женщин. Як крізь далековид. Скільки він мав їх? жінок з далековидом. Хто це знає? Навіть не питайте його. Бо що він скаже, Як великий творець, Більший за Бога? Він створив нову Єву. Ні, не Єву, а Єв На свій образ і подобу. А не подобу Божу. Бо він Бог. І дивиться крізь вивернене І вибалушене трикутне одне око. Бо друге сховане в матиці, і його не видно, і воно не бачить. Хіба зиркне у душу Пікасо в одну мить ночі і забуде його? У приємності культу мистецтва із сексу, і я хотів би побачити світ, але мені не вдасться. Бо я не створив Єв, навіть одної однісінької. Бо щоб створити одну Єву, треба стати славним, як Пікасо. А стати славним треба малювати, як Пікасо, Жінок з вмонтованим оком, а друге сховати в матиці. А щоб малювати як Пікасо, треба бути Пікассо, а я не славний, я не Пікассо, тому мені баста. Га велика мудрість, скаже читач, який не дочитає до кінця, і не побачить світу. Я собі навіть сподобав свою не мою поезію. Для певності чи непевності щодо поетичної вартості, я попросив поетесу Марію Голод прочитати «Світ очима Пікасо». її вірш теж сподобався. Для більшої певності, я надіслав цей вірш до поважного журналу «Нові дні». Редактор надрукував його в розділі «Поезії». Відгук. Один читач у листі до журналу образився на редактора. Згодом його також надрукував гумористичний журнал Всесміх. У той самий час я ще написав два вірші англійською мовою. Вірш був надрукований в книзі Пора квітів 1997. Отож я опинивсь в колі щасливців, таких як Пуант і Вітман, мав приємність покуштувати, немов божественного нектару, солодкого екстазу поетичної творчості. Ось поетичне питання. Чи Шевченко, Франко, Леся Українка творили у Трансі? Цікаве питання. Яка відповідь? Напевно, Франко писав «Зів'яле листя» в Трансі, а Шевченко – всі поезії. Чи не тому Шевченка інтерпретують і аналізують під кожним кутом і кутиком, зору, слуху, дотику і інших можливих і неможливих варіантів, навіть психологічного, політичного, математичного. Радянські вчені полічили, скільки є в поезії Тараса Григоровича Шевченка слів і букв. А це було неабияке завдання в той час, без комп'ютера. Літератури в Канаді запрограмували на комп'ютері всі твори Шевченка так, що кожне слово можна знайти в одну мить. Це створює перерізні комбінації для аналізу і відтворення багатогранної особовості великого поета, застосовуючи навіть психоаналіз. На хлопський розум, як залюбки казав Еко-Едвард Козак, я прийшов до хлопських висновків з тих аналіз. Перший – фройдівський. На сучасній мові це сексуальна орієнтація, до якої у фройдівській теорії зводилось життя-буття людини. Сьогодні модно запитувати, чи Шевченко був гей? Деякі літературні аналітики створів Шевченка, якщо не твердять, то натякають на таку можливість. Однак фройдівські психоаналітики, які ще недавно сиділи на майже божественних тронах, полетіли, як бунтівники Янгули, з царства небесного в пекельну прірву. Модерний психоаналіз про який я прочитав у медичному журналі «В почеканні лікаря», сьогодні дуже ясний. Ось порада одного психіатра своєму приятелеві лікарю. Якщо хочеш розказати про себе так, щоб тебе не перебили інші особи, іди до психіатра. Інше запитання. Чому в творах Шевченка з'являється багато Катерин? Один літератор дійшов висновку, що Шевченко – Ототожнює От Катерину з ненькою Україною. Інший запитав, а може Шевченко любив ім'я своєї сестри Катерини? Другий – національно-державної. Шевченко не був державником, бо державництво – це явище іншого порядку, яке виникло пізніше. Тотожне твердження виніс міжнародний трибунал, створений в діаспорі світовим конгресом вільних українців – щоб довести, що Великий Голодомор був геноцидом українського народу Голова цієї комісії, така була її назва Визначний шведський юрист, професор Якоб Стундберг Написав у своєму вироку 1990 -го року Голодомор тяжко засудити як геноцид Бо в 1933 році не було ООН яка щойно в 1948 році встановила дефініцію геноциду. Перед 1948 була війна класів. і з погляду інтернаціонального права, додав професор, злочинця має судити держава, громадянином котрої він є. Отже, тоді ще живого Кагановича мав би був судити згідно з цією конвенцією Радянський Союз. Третє. Самоідентифікаційної, з жінками Всі опубліковані аналізи неясні і не вияснені Його сучасники пишуть Шевченко був закоханий у жінок Як усі великі поети і художники Американці сказали б Як кожний червонокровний молодий мужчина